Guillermo Roa. Energia hariburuz arituko gara orain. E, n, dolo, galdera garrantzitsu bat, gaur egun. Etxea nola berotu. <girrisa> Oso garrantzitsua esango nuke, galdera delikatua dela. Jago <girrisa> e, goiteak esal, kaixo? Kaixo, eguer dian. E, kaixo, egoi erreneko sorkuntza eta proiektu Europarrak zailiko langilea zara. Baina mentzode batez ere... E, proiektu europako proiektu baten partaidea zarelako eta, eta gainera e, bueno garrantzi oso hondikoa bai proiektua eta bai taizuk e, proiektua da itenda cop eta eh bueno eh nola berotu ideia horrekin lotuta dago biomasari buruzte eingo dugu energia berriztagarriari buruz baina gainera e, bueno proiektu pilotua da momentu honetan hainbat okitan eta hemen zu zaude proiektu honen buru Ez da dena esan dudan ondo edo zerbait zehaztu nahi duzun. Hori da, ez? Bai, hala da. E, azkenean ba, ikusten genuenenez, eh e, e, elektrizitate elektriitate berriztagarria merkaturatzen du batez ere eta ordain ba, ikusi nahi genuen termikal horrean ba pizkatzelan aukera berriztagarriak e, jorratu algenituen, ez? Ta horregatik sortu zen aukera hau eta bueno bait aurrera bai. etxea nola berotu horretan energia berriztagarriak sartzeko bueno badago aukera noski elektriitatea erabiltzeko eta bar baino berotze berotze, berotze prozesuetan oso tipikoa da berriztagarria erabiltzen baldin baduzu e, biomasa erretzea ez alegia landatu den zerbait azi den zerbait horretarako peletan transformatu ondo erretzen den lehengaia bat izan Eta hori erreta nolabait zikloa isten da eta berrizta da gainera gehiago landatu daitekelako. Eh? Bai, hori da, esan duzun moduan, azkenean materia organiko bizitik datorren okay. e, ba, energia bat da. ez. Eta azkenean ba, gaur egun e, e, egia da alortermikoa ba, elektrizitatearekin ere jorratu daitekela. Baina gehien bat, e, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, gaz naturalaren bidez edo erregaifoizilen bidez e, egiten da. ez. E, Orduan, ba, e, egia da, ba, bioenergiak beste aukera bat e, suposatzen duela, aukera berrizta esan duzun moduan. Eta azkenean, ba, proiektuen zaugarrien e, gatik, ba, ziklo, ziklo laburrean nola baita esateko e, aukerak ematen ditu, eta horrek ere, ba, eragin positibo daukatik. E, ingurunean, e, ba, ez? E, e, <risa> bueno, e, eh? Bai, imaten du elektrizitatez etxea berotzea garaibateko idei azar. Bueno, seguro hiendateke lagaurrego, baina ematen du idei azarra, ez da? <risa> bai, e, bueno, azkenean, ez inda e, deusestatu teknologia bat bez, ez? Azkenean, okay. hau dena entzalada bat izango da, danetarek eukiko dugu, eta orduan, ba, tokian tokiko ba, z, e, aukerarik interesgarria, ba, e, interesgarriena edo e, aukeratzen joango gara, ez? Claro, claro. Eta horri gatik, ba, uste dugu, ba, kooperatiben inguruko esku, ikuspuntu horrek, ba, nolabait, e, aukera emango digula, ba, e, berezitasun horrek nolabait identifikatzen, ez? Zaskenean, ba, partaideek e, hori dana, ba, plazaratzeko edo aukera izango dutelako, ez? Uh -huh. Dira, biCOP proiektuaz, itxegitera, et horri gara, bueno, hori da, e, european horizon edo europeako horizontea 2000 eta hogei izeneko programak sustatzen duen proiektu bat eta bueno 2020tik 2023ra arteko eh, iraunpena du berez proiektu hau printzipioz eta Europan 4 gunetan dago, ez? Poloniaan toki batean, Grezian beste toki batean, Jakin batean, Italian beste toki batean eta gu hemen. Eh, bueno, eh proiektu pilotua da horretatik zergatik? Bueno, ze zer probatzen. Bai, azkenean esan duzu moduan, lau proiektu pilotu gaude, azkenean bakoitzak bere ezagarriekin, ez? ba, esan dugu moduan, goiener beti elektrizitatean oinarruktu eginda, eta orduan ikusi nahi da, zelan alor termikoa, ba, kooperatiba ekuspuntutik, jorratu daitekeen. Bestetik greziako kasua daukagu, han beste kooperatiba energetiko bat dago, baina euroek badaukaten hola baita esateko, hibilbio bat eginda bioenergian eta peletzak, merkaturatxek dituzte euren bazkiden artean. Eta gero, ba, poloniako kasua ba pizkat e, gure esperientziatik abiatuta nolabait nahi dute zerotik hazi eta horrelako kooperatiba bat martzan jartzea eta azkenik ba italiako kasua. E, ikusten duzuen moduan e, azkenean laukazu nahiko komplementarioak dira, bakoitzak bere zaugarriekin ba, baina nahi dena nolabaita ba, proiektu bakoitzeko e, ikasketak edo ba partekatualizatea claro. eta eta horren bidez ba kooperatiba bionergetikoak ba orrera eramatea, era ez? Esagutzentza rete, eh, beraz. Bai, hori bai, da ja. <gülüyor> ba, Bai, urte honetan zehar, ibili gara harremanetan, eta bai elkar ezagutzeko aukera izan dugu. Ikusi dut bakoitza nuntze zegoen zentratuta, eta, bueno, ya, adibidez, Italiakoa alpetan dago ez, oso iparraldean, baina beste biak, bueno, e, Poloniakoa nahikoago aldean, pentsatzen dut Karakoviain ez oso urruti, ez, eta, baina Greziakoa baigia zen, ikusi dut nuntze goen kokatuta, baina, baina ez dite zerresaten, ez dite testo ingurua ematen, ez? Nola nahi ere e, zurek ementzaudete, eta gainera sekulako eskarmentua deduzuden kooperatibismoarekin eta komunitate energetikoen gaian, ez? Eta, bueno, pentsatu duen e, planteatu duen urrengo aldera da hori e, berez biomasa norberak bere etxean eta on, erretzea ondo dago, baina egoki alda komunitate energetikoak ere sortzeko biomasa? Bueno, azkenean e, ikusten ari garen komunitate energetikoen modeloetan, ez? aurregun naiko E, ba, nahiko, hori, e, ose, oso ezaguna diren mm. kontzeptuak, ba, gaur egunazko oinarritu egiten da elektrizitate, e, elektrizitate ariaren kontsumoan, ez? Eta autokontsumo parte katuan. Orduan egia da, alort termikoa ere, zartzea dagoela, e, beti ere, e, iturri berrizta garrietan oinarrituz. Uhum. Eta hor duan, ba, ba kooperatiba bioenergetikoek horrelako aukera eskeintzen eskein digute, ez? Uhum. Bat ez ere, ba, hori, azkenean bioenergia tokian tokiko baliabide bat denez, ba, azkenean, e, kudeak eta, edo, hori, e, kontsumo ikuspuntuak, edo kontsumo aukerak, ba, pizkat e, kooperatibaren barne e, erabaki daitezke, eta pizkat horrek ere eragin positiboa dukidezak ez, hmm. proiektuaren hmm. bai. Burura etorri zait, e, bueno, New Yorken zegoen sistema zar, zar bat, eta inondik inoratzen berriztagarria baino, klaro, garaibatekoa, ah, oi garren bendearen prestakita xerakoa zen, edo Manhattan osoan nola berogailu zentral moduko bat zegoen, bueno, badago, okerrez banago, eta, bueno, gaur egun ja oso zaharkituta dago eta ez dakitzen batean joira biltzen duten, eh? baina, baina oso gauza konplexua, baina ideia zan hori eh, eh, iri osorako sistema bat planteatzea, eta bueno, New York ez dakitea sabutzen zun, baina ikusten dira kaletik iesaldiak daudenean eta kea ateratzen da, lekus, eh, ikusgarria da eta kontzeptua bera ondo dago naizta, bueno, praktikan bairo oso zarradagoen kontzeptua ez. Eta, claro, gaur egun berrizta garriekin pentsatzen bali madugu, pen, pentsatu behar dugu askoz az, txikiago batekin. Baina esan nahi dut ideia hori, komunitate haundiaren ideia hori zegoen, ez? E, Zeak beroteko, eh? nola baita ez? Bai, bai, bai hori da azkenean, hori e, autokontzumo partekatu batez ari garenean ba, elektrizitatea datorkigu burura beti mm. baina bueno, termikan ere autokontzumo partekatu bat planteatu daiteke basatzen duzun berosaren baten bidez claro. eta, mm. eta horretan oinarrituz ba, azkenean askenean eh iturria berriztagarria bada bi, biomasaren kasuan e, kasu ba, azkenean horrelako ba, sistemak ere ba, aurrera eraman daitezke ez claro, claro. eta gero honekin batera esatea, ba, azkenean Euskal Autonomia Erkidego jaian badaukagula helburu e, bat efizientzia energetikoa era aldetik e, 2030 urtera begira, hori da. Eta horrelako sistema partekatuek ba ef, efizientzia asko hobetzen dute. Ze, azkenean ez ditugu kaldera indibidualak doar, e, kaldera bakarra daukagu, hainbat etxe bizitzetarako, eta horrek ba beti efizientzia aldetik asko hobetzen du e sistema ez. Mm -hmm. Asko gustatu zait, pasadiazun informazioan, bueno, e, zeasten zuela ez, e, ba, lau puntu nagusi e, ingo ditugu edo nola ingo da proiektu hau, b proiektua eta lau puntu ematen zituen eta lehenengoa, bueno, arritu, naho, arritu dit, e, inkesta moduko bat e, Europan testu inguruan nola dagoen aztertzeko eta hori egia da, ez? Diagnostiko bat egin behar dalen da lenda bizi, ez? E? Ikusteko auber nundik abiatzen garen eta bai. zer aldatu behar den, ez? Bai, bai, hori da. Azkenean guk ikusten genuena kooperatiba moduan san, ba gure baskiden energi, energia ia erdia edo gehiago, ba termika termika okay. eh e, jo atensala, orduan horri ba, heldu nahi genion, ez? Eta horretarako ba, ondo datorrere, ere, ba nolabait E, merkatuaren azterketa edo pizkatezin dan kontekstua da nola baita temperatura neurtzea, es? E, teknologiaren inguruan. Uh -huh. Eta orduan egia da, esan duzun moduen, proiektutik ba, e, aziera, azierako pausu baten Europa ara, e, Europa non harritu garela pizkate temperatura hori neurtzeko, ez. Uh -huh. Eta gero urrengo pausuetan baina ja, gure kontekstura edo gure hori e, gure gure errialdera mugatu garela, ez? Eh? Fiskat informazio nahi. hori jasotzu jasot, jasot naiean eta hori esan duzu moduan azkenean oinarri bat izateko, eh? ateko, ez? Abia beti da garrantzitsua fiskat norabidea hartzerakoan, ez? Eh? Errita urrengo 3.ak, o sea, beste 3.ak ere garrantzitsuak dira, ez? Ez diate hain besteko harreta eman, baina bueno, e, egia dat, bigarrena da tresnen eta garapena, noski hirugarrena da komunitateak sortzea zuzen ere, ez, ez zu egiten ari zaretena eta azkeniko azkenekoa politika mailan ba hau dena sustatzea, ez nolabait goitik bultzatzea haudena ezin e, e, bestekoa. Bai, bai hori da. Azkenean hasierako havia puntu horretatik, ba nolabait e, modu transversal baten eta ba, proiektuko e, teknikari batzuen laguntzarekin baliabide desberdinak garatzen ari gara, ba, pizkat Planteatu nahi diren bio, o sea, bioenergia kooperatiba horrek ba, laguntzeko ez, martsan jartzeko, e, baina aldi aldiberean e, behin lan abez edo azierako egoera hori ikertu eta gero, ba, azigaren egiten da pizkat ba, e, nola bait jendea animatu horrelako proiektuak jartzera edo. Pizkat ikustea ean ondagoen aplikazio potentzia landiena eta pizkat ba, horrelako in, e, ekintzen bidez, ba pizkat mugimendua sortu ideien e, bikop ideien inguruan, zi askenean bikop e, izenak esaten duen moduan, ba, bioenergia kooperatibaien e, inguruan doa, es. Orduan, ba, behin hori eginda eta behin nolabait hasierako e, e, pertsona batzuk edo pertsona talde batzuk edo leku konkretu batzuk identifikatuta e, izan ditugunean, ba ja hasi gara pizkat marcha jartzen eta aukera desberdinak ikertzen. Alde batetik, ba, berosarearena e, aukera polita da, azkenean ba, efizientzia aldetik oso efizientea dalako, eta uh -huh. bueno, ba, sistema partekatuek e, kooperatibetan kristone e, aplikazioa dutelako, baina bueno, ez gara mugatzen bakarrik horrelako e, aukeretara. Ez? Uste dugu ere ba, beste aukera batzuk e, sortzen sortu daitezkela, eta hori ere nahi dugu ikertu proiektuan zehar. Uh -huh. Eta gero azkenik esan duzu bazkenean no? azkenean e, prozesu honen bukaera nahin bat e, irakaskuntza lortzea espero dugu eta irakaskuntza guzti horrek ba, nahi dira pizkat partekatu, ba hori, bai... E, arduradun politikoekin, bai udaletsekin, edo bai e, energiaplanak e, aurrera eramaten dituztenekin, ez? Mm -hmm. Pizkat, bai bioenergia ere, e, bai kontutan hartzeko, e, deskarbonizazio bide horretan, ez? Hori da, bai, hori da. Aipatzen ariza era, etengabe, eta, eta hori bilatu behar da, gainerain zuzen ere ez... E, en... Energiako krisialdi honetan, ez? E, gal, nire galdera da komunitateak sortzen direnean, ez da hori ikertuta dagoen, e, e, komunitate termikoak, esan edute, e, eraginkortasuna mantentzeko badago e, muga bat, esan edut komunitate bat esaten dutunean, nik bai. lehen New Yorkeko bai. adibidea jarriet hori erraldoia da, noski bai, bai. hori haundiegia da, ez? E, zuk planteatzen diazuna, pentsatzen dut askoz txikiagoa dela. baina esan hain dute, muga batetik gora ja galtzen daera binkortasuna, edo ja, urruti daudelako berotu berdien etxeak, eta abar, e, nola dago ikertuta hori edo edo hortan ari zarte? Bai, azkenean hor badaude parametro batzuk ez, eta bai esartzen direla balio batzuk, ba, bero zare bat zentsua izateko edo ez izateko. Baina azkenean, eh kalkulatzerakoan kalkulatzerakoa hain e, e, o hainbat eh aldagai edo kontutan hartzen dira eta claro, tokian tokiko aldagaiak kontutan hartu beharko dira. Orduan, egia da planteatzen direla horrelako balio limiteak, baina bueno, uh -huh. proiektuaren baitan ikertu nahi ditugu balio horrek eta azkenean guk bai Araban eta baina farroan daukagu ditugun ezaugarri bereizgarrien eh eh ondorioz, ba ba pizkat biomasaren eh eskuragarritasuna oso handia da eta horrek ere ba, proiektuaren bideragarritasuan eh ba, eragin positiboa dauka, ez? Uhum. Orduan ba hori e, ikusi egingo dugu, baina bueno, e, hemengo irigunetan ere horrelako komentatu duzun kasuaren e, antxeko zerbait ere ba existitzen da, ez? E, hemen seztau errian horrelako berozare bat badago martxan, eh biomasa elikatutakoa. Eta, bueno, azkenean orbai, igual, azkenean faltadala kooperatiba ikuspuntu hori, baina baintzat teknologia hor badaukate eta e, ter, e, hori, haukera berri, e, berrizta garria hori, ba, martsan jarri dute eta eta ondo, David, orduan... Zetamaineko da gutxi grabera? Ba, azkenean dira, lauren entzebitzitza edo, uh -huh. da, orduan, hainbat ba, hainbat bai, hain bloke dira, eta, bueno, euren ideea da, ba, pizkat bloke gehiago hartzea. Egia da, ba, bloke berriak errezago hartzen direla, ze azkenean bloke blokezaharrak ba, badaukateia galdara bat hori instalatuta, eta oh, yeah. e, ba, gehiagoko estatzen da, ez, igual aldaketa hori egitea, baina, bueno, ideea hor dago, oh, eta azkenean ez bakarrik e, biomasas elikatuta, baizik eta berosarea, ba, beste bero batzuk ere industrietako beroa, edo ba, araztegietako beroak ere hartu, hartu ditu eta bueno, eta aprobetsatu bero guzti horrek, E, ba, ori, e, bertako e, auso ausotarrei hori ba, berokuntza berriztagarri bat ezkeintxeko, es? Ez? Bai, hmm. egia da, nik etxe itza erabiltzen ari naiz eta oso <laughs> definitu gabea da, ez. Azken batean, bai. e, etxe bizitza, bueno, e, pixua asko dituen e, etxe batean, batzuetan egoten da, e, bueno, berogailu zentrala ditzen den hori, eta hori bai. bada nola bait, ez, Komunitate energetiko bat, bere horretan, txikia nahi baduzu ez. es? Ez dakizen bat pisurako sei pixurako, behatzi pixurako, baina bada, es? E, Horrelako gauzak existitzen dira, eta Eta bai. funtzionatu duteaz e, beti, ez? Bai, bai, hori da, hori abia bat da, gero, bueno, ba, gero sartu zaitezkeia figura juridikoan edo pizkat zein dan kooperatibaren helburua ez, baina bai, abia mm. puntu moduan, ba, ba, ba da zerbait, ez? Eta, eta gero ere komentatzea, hori, e, azkenean, e, biomasa e, Euskal Autonomia erkidegoan e, etxe bisetxetan ez dela asko es dela asko erabiltzen egia san ba, azkenean iriburuetan ba nahiko saia dalako ba gas naturalaren aurka egitea ez uh -huh. baina bueno e, azkenean ikertu beharko dira aukera desberdinak eta badira kasuak ba kasu ba uh -huh. non bideragarria dan e, aukera oso ona dugu justu grainez, esagutzen dugun testuik gure honetan, e, aizuzen ere e, horren alde egiteko, eta gaz naturalaren menpekotasun hori askatzen joateko, behintzat, ez? Bai, bai, hori da, askenean etxe bizitza sektorean, ba, imaginatu, euneko irurogeia edo, e, e, kontsumitzen den, azkenengo energiaren euneko irurogeia edo, ez berriz tagarrietatik dator, da Euskal Autonomi uhum. Erkideguan eta Nafarroan, orduan badago bidea egiteko, eta bueno, askenean E, biomasa, ba, beste, aukera, beste aukera bat izan daiteke. Uhum. Ea, ea aurrera egiten duen. E, bai. Beste puntu bat, e, e, aipatu nahiko nuke, eta da zuen erlazioa e, online servitzuekin, e, bueno, bikopek, bi, bi biko proiektuak berak, bueno, ba, tru, e, jakintzatu katze, trukatzeko plataforma jartzen ditu, e, bonos, dituzu, e? autoebaloazioa egiteko tresnak ere bai, tresnen, inventarioa hori ere, irakurri dut pasadiazun informazioan, eta egia da tresnen inventarioaz ari garenean eh, esaten dugu eh, programa informatikoa, gainera libreak, nolabait baldin badaude eh, zuek eh, horren aholkua bueno, eh, erakusten duzu ezer den eta eta pentsatzen duten laguntzen duzuela, ez? Eta azkenean interneteko merkatua bera eh, nolakoa den, zein den eta eta, eta erabildaiteken eh, erakusten duzu, ez? Bai, azkenean, esan dugun e, nola baita akompañamendu ekintza jen barruan ez, ba, e, holako baliabideak edo lanabezak garatu nahi dira ez. Mm. Orduan ideia da, ba, sortuko diren edo sortxar dauden e, kooperatiba bioenergitikoen nola baita laguntza, lehenengo laguntza bat e, eman alizatea. Eta horretarako, ba, e, pentsatu dira horrelako horrelako lana besak ez. Alde batetik ba esan duzuna, ezagutzak elkar trukatzeko plataforma bat planteatzen da eta horretan ba nolabait interesa daukan edo nolabait e, bionergiaren bioenergiarekin erlazionatuta dagoen zerbitzuren bat eskaini nahi duen enpresa, ba enpresa edo zerbitzoa edo norbanakoa e, izena eman dezake plataforma horretan eta azkenean ideia da ba hori ba, bai alde batetik e, nahi hori edo E, horrelako proiektu bat aurrera eramateko beharra daukan norbaitek ba, pizkat auk, e, aukera izatea topatzeko ba horrelakoak eskaintzen dituen e, aktoreak edo mm -hmm. bueno edo, bai edo enpresak eta gero bestetik ba autoevaluazio auto tresnaridago kiones ba azkenan da ematea nolabaiteko lehenengo bideragarritasun ideia bat, ez? Zer, azkenean ba, e, horrelako proiektuak aurrera eramateko ba pizkat proiektua garatuago e, ese edukitzeko edo nolabit izateko lehenengo filtro bate edukitxea ba, konveni garria da eta horretarako dago auto-evaluazio auto uh -huh. trezna hau. Uh -huh. Eta gero azkenik bazan duzuna, treznen inventarioa azkenean e, gure lankide mo, tekniko bioenergiaren inguruan e, ezagutza handiagoa daukaten e, Ba, partaide teknikoagoak horrelako ba, tresna multxoa identifikatu dute, tresna libreak dira, esan duzun moduan, da orduan horregongo ba, dira e, eskuragarri ez. Mm. Bai bioenergiaren inguruan, baina baita ere, kooperatiba energetikoaren sorkuntza prozesuan lagunga gisa. Mm -hmm. Bukatzeko eh, nahi duenarentzat, zuekin kontaktuan jarteko noskik goiener.eu weborria hor dago, baina BICOP proiektuak ere badu bere weborria berezkoa, ez, bai ez e, baduka e, europa erra eta baduka zuen zuek euskara zidatzen dagoa e, weborri bat, ez? Bai, hori da, gure weborrian informazio guztia dago eskura garri eta, bueno, eta edo zein... E, goienerreko edozein kontaktuaren bidez bagure kinna harremanetan jarri daitezke hori ba, edozein pertsona horrelako proiektu bat aurrera eramateko mm -hmm. ba, asesoramendu bila dabil, dabilena edo bueno, dena delakoa ez. azkenean hori alor da gure elburua, ez. azkenean lor termiko hori ba, pizkat berriztaggarriagoago egitea ez Hori da. Jago da. ba, goiteak azal goienerreko eh, langilea eta batez ere bikop proiektuaren arduraduna ondo joan dadila, eta ea ter, zerateratzen den proiektu pilotu honetatik, eta gerora ora 2008a irutik aurrera ere, ea nola garatzen den augustia, e, nahi duzunean etorri irratira berriz ere kontatzea e, nola doan kontu guztia diago eskerrik asko oso ondo, eskerrik asko zuei